și, în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Din nou împreună, la microfon este Ed, prezentatorul emisiunii Creștinii de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiti ascultători, aducându-vă mai întâi un cald salut din partea studioului de producție al acestei emisiuni, vă facem cunoscut că în următoarele 30 de minute veți avea bucuria audierii programului nostru, numărul 55. În cadrul unui studiu alcătuit de către preotul Niculiță, care a explicat fiecare verset al Noului Testament în parte, preotul Valeriu ne prezintă lecțiunea numărul 55. Studiul acesta este minunată prin aceea că ne conduce în chip deosebit de simplu la acela care este cel mai frumos dintre oameni, la Domnul Isus Hristos. S-a stabilit că doi soți care se iubesc în mod sincer și cu intensitate ajung după un număr de ani tot uitându-se unul la celălalt cu ochii plini de focul viu al iubirii, să ajungă a fi una nu numai ideologic, ci chiar și dintr-un punct de vedere fizic. Păcând o paralelă la relația noastră cu cuvântul lui Dumnezeu, vom spune că pe cât îl iubim mai mult, pe cât petrecem mai mult timp în tovărășia lui, pe atât mai mult ne vom asemăna lui. În minutele în care urmează, Preotul Valeriu, după ce ne va prezenta o mică istorioare care evidențiază neglijența copiilor lui Dumnezeu față de semenilor, își va prezenta expunerea din cuvântul lui Dumnezeu. Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, te rugăm deschide-ne ochii minții să vedem și inima să primim adevărul sfânt al cuvântului tău cel scris, prin care vrei să ne faci simțitori față de biata ta făptură căzută în mare necaz și pierzare veșnică. Te rugăm aceasta în numele Domnului Isus. Amin. Mulțumesc frate Ed pentru introducere. Ceea ce urmează să vă prezint este un episod din viața unui copil orfan care s-a consumat într-o zi friguroasă de toamnă târzie, aproape început de iarnă, undeva într-un parc mai izolat al orașului. Era deci o tristă zi de toamnă rece cu cerul plumburiu și fric pătrunzător de început de iarnă. Un biet copilaj de vreo șapte, opt anișori, singur și tremurând de frig ca varga, sta zgribulit pe banca unui parc al orașului. Trebuie să-i fi fost tare frig, deoarece hăinuța de pe el era destul de subțirică, iar pantalonașii foarte tociți aveau și două găuri mari la genunchi. Buzișoarele lui erau vinete, iar fața galbenă ca ceara. Se pare să fi avut o supărare mare pentru că plângea și din când în când privea spre cerul acoperit de nori groși. Mulți înștreceau pe lângă banca aceea, fără însă să le pese de el. Iată dar că, într-o vreme, un domn bătrân s-a apropiat de el și cu un glas părintesc l-a întrebat. Ce face acolo, micuțele? Aștepți pe cineva?" Da, domnule," îi răspunse copilașul, îl aștepte pe Dumnezeu să vină să mă caute." Ce vrei să spui cu asta, drăguțile? Ești cumva bolnăvior? Te aștepți cumva că mori în curând?" Nu, dar anul trecut Dumnezeu a trimis să caute pe tatăl meu și pe fratele meu cel mai mic ca să-i aibă în casa lui în cer. Iar ieri, la spital, mama mi-a spus că și ea pleacă tot acolo și că Dumnezeu nu mă va părăsi deloc." Acum adăugă el în lacrimi. N-am pe nimeni care să mă îmbrățișeze și să-mi dea ceva să mănânc. Și iată-i atâta vreme de când mă uit în sus la cer să văd dacă vine Dumnezeu. Dar nu văd nimic. Totuși Dumnezeu va veni sigur dacă îl mai aștept numai nițel. Nu-i așa, domnule?" Da, dragă copile," zise domnul acela podidindu lacrimile. Nimeni n-așteaptă în zadar pe Dumnezeu. El m-a trimis pe mine să am grijă de tine. Vino cu mine, micuțule. N-am să te las să duci lipsă de nimic." Ochii copilașului strălucire de bucurie și pe fața lui apăru o străfulgerare de biruință. Știam eu bine, zise el, că Dumnezeu va veni sau va trimite pe cineva, căci mama n-a spus niciodată minciuni. Dar vai, cât de mult ați întârziat pe drum și cât de lung a trebuit să vă aștept. Dragi ascultători, poate că și noi, eu și tu, cel care asculti, suntem chemați să-L reprezentăm pe Dumnezeu prin un ajutor oarecare oferit aproape lui nostru. Acest ajutor poate consta în multe și variate forme, nu numai neapărat cea materială, deși se prea poate să fie vorba și despre nevoi materiale. Oare nu sunt atât de mulți oameni săraci în jurul nostru? Nu e nevoie decât să ne facem timp pentru ei. Să nu uităm ce spune Dumnezeu la Iacov 1.27 prin cuvintele Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Dar sunt nevoi și de altă natură. Fiecare dintre noi avem frați în domnul sau prieteni, tare săraci în răbdare, în înțelepciune și în bunătate, iar lipsurile acestea ale lor ne produc nouă mari neajunsuri. Ei bine, și aceștia au nevoie de ajutorul nostru, acordându-le iertare și înțelegere pentru felul lor neplăcut cu care se poartă față de noi. Hai să luăm și noi asupra noastră responsabilitatea pentru purtarea urâtă a celor de lângă noi și iertându-i pentru toate cele ce ne-au făcut, renindu ne și poate chiar pagube materiale, să-i primim în inimile noastre cum ne-a primit Hristos pe noi. MULȚUMIT Pătrunzând în textul lecțiunii noastre, vom da citiri, iubiți ascultători, versetului 1 de la Matei, capitolul 7, un verset scurt în care Mântuitorul Isus Hristos ne dă porunca nu judecați ca să nu fiți judecați. Porunca aceasta venind din partea lui Dumnezeu care zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă, vine însoțită de coeficientul necesar de putere, de energie pentru a o transforma în fapt în viețile noastre cu condiția ca noi să ne pocăim zilnic, să lăsăm tot mai mult ca în noi să lucreze Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El însuși va fi acela care va lucra în noi în măsura în care îi dăm voie. La gândurile pe care le-am avut cu ocazia lecțiunii precedente asupra acestui verset, le vom mai adăuga și pe cele care urmează, prima parte fiind de fapt o repetare a celor spuse de rândul trecut. Deci nu judecați ca să nu fiți judecați. Judecata stă în mâna Domnului și chiar dacă într-o anumită privință suntem chemați să judecăm, să nu ne transformăm în procurori sau părători.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 Aceasta pe care o facem noi în mod frecvent, când trebuie și sub călăuzirea Duhului Sfânt, este o judecată de îndreptare, o judecată tip școală, unde se învață dreptatea, cum citim la Isaia 26 cu 9 sau la Psalmul 9 cu 8. Cuvântul neprihănire din Psalmul amintit, în altă traducere, este redat prin îndreptare. Așa cum s-a mai amintit, din pricina mărginirii noastre, din pricina cunoașterii în parte... Noi nu putem judeca drept, de aceea este bine și înțelept să fim îngăduitori, răbdători, plini de milă și dragoste față de semeni, cât și față de frați. De multe ori, părerile noastre despre semeni sunt cu totul false, neadevărate. Oare nu suntem și noi până la urma urmei oameni cărora nașterea în păcat ne-a stricat mintea? Nu suntem și noi din neamul acesta căzut al lui Adam, care a fost în stare să-l numească pe Domnul Isus făcător de rele, cum citim la Ioan 18,30? Câte din părerile noastre le vom regreta odată că le-am avut? Un credincios scrie așa, Când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu, de trei lucruri ne vom mira. Primul, vom vedea acolo persoane pe care niciodată n-am crezut că le vom găsi în cer. Al doilea, nu vom vedea acolo persoane pe care noi le-am crezut sfinte și în care ne-am încrezut cu toată puterea. Iar în al treilea rând, ne vom mira foarte mult de faptul că noi înșine am fost aduși acolo. Iubiții mei, să nu judecăm pe nimeni. Toți facem lucrul acesta în mod atât de frecvent. Eu mă știu pe mine însumi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 Vedeți, în firea noastră veche În firea veche a credinciosului Stau în amorțire toate pornirile rele Le lipsește numai prilejul când să iasă la suprafață Deci, să nu judecăm Mulți se plâng O, oh, nu știu cum să mă mântuiesc Nu pot nici să postez, Nici să priveghez Nici să mă înfrânez Nu pot să părăsesc lumea Ce să fac? Iată Fă două lucruri. Iartă și vei fi iertat. Al doilea, nu judeca și nu vei fi judecat. Nu judeca nici chiar dacă tu însuți l-ai văzut pe fratele tău căzând în păcat. Judecătorul este Dumnezeu, judecând dărimi drepturile lui Isus Hristos. Tu l-ai văzut pe om păcătuind. Dar nu poți ști dacă nu se va pocăi și care va fi sfârșitul vieții lui. Tălharul într-o clipă s-a pocăit. Fapta pe care ai văzut-o tu e de osândit, dar ai fost tu martor la toate cele săvârșite de el? Poate după ce a păcătuit în prezența ta, s-a pocăit în taină și în timp ce tu îl osândeai în inima ta ca pe un mare păcătos, el, înaintea lui Dumnezeu, era îndreptățit și iertat se povestește despre un călugăr căldicel care se afla pe pragul morții că nu era deloc speriat, ci cu fața senină și bucuroasă întâmpina moartea. Starețul îl întrebă cum se poate asta. Nu pot gădui slăbiciunile mele," spuse el. Tocmai îngerii mi-au prezentat o listă a păcatelor mele și m-au întrebat dacă le recunosc. Eu am răspuns că da, însă de când sunt călugăr, N-am judecat pe nimeni și am uitat tot răul care mi s-a făcut și am pledat înaintea lui Dumnezeu făgăduința din Luca 6.37 Iertați și vi se va ierta. Abia am spus cuvintele acestea și îngerii au rupt lista păcatelor mele așa că pot întâmpina moartea bucuros. Nu judecați, spune Domnul Isus Hristos ca să nu fiți judecați. Îndurarea lui Dumnezeu se coboară asupra noastră în măsura în care suntem îndurători față de alții. În versetul următor, la versetul 2 din Matei 7, Domnul Isus ne dă explicația următoare. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Se spune că pe o corabie se aflau mulți oameni, când deodată o luntre care ducea doi frați s-a răsturnat în vârtetur. Unul din oamenii de seamă de pe corabie a zis corăbierului: Scapăi și îți voi da de fiecare om câte o pungă de galbeni. Corabierul a sărit în apă și a pescuit pe unul din ei, iar celălalt s-a necat. Desigur, spuse omul de seamă: Pe celălalt frate l-ai văzut pe ducă și de aceea nu l-ai pescuit. Corabierul a răspuns: cei grei este drept, dar mai întâi l-am scăpat pe acesta fiindcă o dinioară în deșert, am căzut pe drum de oboseală și omul care îl vezi m-a ridicat și m-a dus călare pe Cămilă, pe când de la celălalt am primit numai bice. Cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Și binele și răul sunt ca o piatră aruncată în sus, revin de unde au plecat. Oricât de mic ar fi binele făcut, poartă răsplata cu sine și oricât de mic ar fi răul făcut sau gândit, ne otrăvește viața. Atât răul cât și binele sunt ca ecoul, redau sunetul în tocmai. Un copil a plecat împreună cu tatăl său într-o excursie pe munți. După un timp de mers s-a oprit într-un loc plăcut pe coasta muntelui Unde au mâncat ceva pentru a prinde puteri noi și astfel să urce până sus Tatăl, întins pe iarbă, a adormit Copilul, atras de florile frumoase și de fluturi, s-a depărtat puțin Ceea ce i s-a părut lui curios era faptul că atunci când a început să cânte O voce asemănătoare cânta cântecul lui S-a oprit din cântat, s-a oprit și vocea A încercat din nou și din nou s-a auzit vocea, crezând că cineva își boate joc de el a început să-i spună cuvinte urâte. Dar cuvintele urâte îi veneau înapoi exact cum le rostea cu aceeași voce. Plângând s-a dus la tatăl său și a spus toată întâmplarea, stăruind să pedepsească pe copilul rău care îl îngână. Tatăl său l-a luat de mână și l-a dus în locul cu pricina, spunându-i să rostească cuvinte frumoase cu voce tare. Copilul a împlinit porunca tatălui și, spre mirarea lui, cuvintele frumoase răsunau exact din coasta cealaltă a muntelui. Tatăl i-a explicat apoi că vocea care răspunde este ecoul. Vorbești frumos? Frumos ți se răspunde. Vorbești urât? Urât ți se răspunde, i-a explicat iarăși tatăl, că așa e și în viață. Bine faci, bine i să găsești. Faci rău, rău-ai să găsești. Este ceea ce ne spune Domnul Isus: cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Și apoi spuneți dumneavoastră, de ce să judec eu păcatele aproape lui meu, când am și eu păcatele mele care trebuie judecată? E o nebunie să-mi las mortul meu și să merg să plâng mortul altuia. Judecând păcatele mele și osândindu-le în fața Domnului și a oamenilor, voi scăpa de ele și voi fi posibil în felul acesta să ajuci pe alții să scape de ele jocorind însă pe alții pentru păcatele lor sarcina mea se va mări măsurând cu măsura dragostei și mie mi se va măsura în același timp cu aceeași măsură la versetul următor la versetul 3 mântuitorul pune următoarea întrebare de ce vei tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Iubiții mei, în ochii proprii nu te poți uita decât dacă ai o oglindă. În ochii altuia te poți uita ușor pentru că n-ai nevoie de acest ajutor. Un proverb al piticilor din Africa spune Maimuța nu-și vede părul de pe frunte. Dacă eu nu-mi văd propriile mele slăbiciuni, să iau atunci oglinda cuvântului lui Dumnezeu, să-mi privesc ochii vieții lăuntrice și voi descoperi bârna, așa cum este la Iacov 1.23-24, dar fiți atenți, să mă uit, cum spune Domnul Isus aici, cu băgare de seamă, căci altfel nu voi vedea nimic. Ocupându-mă cu proprii mei ochi, nu mai rămâne timp să mă uit în ochii altora. Un semn că eu descopăr paie în ochii aproape lui, e că nu mă ocup de ochii mei, nu caut oglinda Evangheliei ca să mi-i privesc cu băgare de seamă și apoi să-mi dau toată serința să scot bârna din ei. O, ce stare grea este aceasta! Și apoi, cum poți să vezi cu un ochi în care ai o bârnă? Paiul pe care îl vezi în ochiul fratelui nu e decât bârna ta reflectată în ei. Toată chestiunea este ce ai în ochi, adică în felul tău de a vedea, căci aceea se reflectă și în ochii fratelui la care te uiți. Putem să ne întoarcem puțin la Matei 6, 23 și 24 și acolo găsim o explicație interesantă. Nu voi avea nicio dezvinovățire în fața lui Dumnezeu în ziua judecății, cum că n-aș fi știut de bârna din ochii mei când el mi-a lăsat cuvântul lui scris această oglindă desăvârșită care mi arată nu numai bârna uriașă, faptele rele mari, ci și cel mai mic fir de praf, gândurile rele, simțirile păcătoase, atitudinile mele fățarnice și altele care mie mi se par mici. Toată vina este a mea, căci eu am neglijat minunata oglindă, nu m-am uitat zilnic cu băgare de seamă în ea și am rămas cu bârna și cu murdăriile în ochii vieții mele duhovnicești. Am avut grijă numai de ochii altora, dar nu ca să-i ajut să scoată murdăria din ei, ci vai, să-i fac de râs în fața lumii. M-am ocupat de spărturile altora, dar nu ca să le repar, ci vai ca să le fac mai mari și propria mea spărtură era poarta tuturor fiarelor sălbatice care intrau în casă și făceau prăpăd în ea. Ați vedea bârna din ochi este mai important decât al l vedea pe Dumnezeu. De fapt, cu o bârnă în ochi nu-l mai poți vedea. De ce vezi tu paiul din ochiul aproape lui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? În Virginia, oamenii puteau să fie osândiți la închisoare dacă nu mergeau la biserică de două ori în fiecare duminică, iar după a treia infracțiune puteau fi executați, dar comerțul cu sclavi înflorea. În Anglia, acum 100 de ani, era considerat păcat a cânta la pian duminica, dar munca copiilor nu o vedeau. Vedem câte o greșeală teologică la cineva, dar neglijăm îndatorirea noastră de a face pe oameni după chipul lui Hristos. Un tânăr persan se scula noaptea să se roage și să citească Coranul. Odată s-a trezit și tatăl. Tânărul i-a spus, iată că frații mei dorm, numai eu laud pe domnul. Fiule, i-a zis tatăl, e mai bine să dormi decât să stai treaz și să vezi greșalele fratelui tău. Un scritor francez spune Numim primejdioși pe acei al căror spirit este altfel constituit decât al nostru și imorali pe cei care n-au morala noastră. Îi numim sceptici pe acei care n-au iluziile noastre fără să ne întrebăm dacă n-au altele. Sublinind acest adevăr, înțeleptul evreu Hillel spunea Nu-l judeca pe aproapele tău până n-ai ajuns tu însuți în situația lui. Spune deci Mântuitorul, de ce vei tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? De ce? Iată răspunsul. Fiindcă avem în noi mecanismul proiecției care ne face să atribuim altora simțăminte sau idei inconștiente din noi asupra altor persoane tăinuindu-le astfel adevărata lor natură și origine. Datorită acestui mecanism putem bagiocori pe alții pentru propriile noastre greșeli, înfrângeri și stări rele. Sfântul Vasile, Vasile cel Mare spunea Nu cumva răul pe care îl face altul îl vezi cu dinadinsul, iar răutatea care te cuprinde pe tine însuți nu o vezi deloc? Reculege-te și vei înțelege că adeseori tu însuți ești de vină ca unul care te îndreptățești fiind gata să arunci de la tine partea ta de vină. Da, pentru păcatele altora avem un ochi de Argus. Argus era un personaj din mitologia greacă cu o mie de ochi. Dar pentru păcatele noastre îi închidem și pe cei doi care avem. Se spune despre un om cu mari patim și foarte nenorocit că a văzut în vis o perdea. Și de după perdea o mână care se întindea și îi răpea orice bucurie și pace A vrut să se lupte cu stăpânul acestei mâini Dar când a dat perdeaua la o parte, în dosul ei s-a văzut pe el De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău? E mai ușor să fii critic decât corector E mai ușor să fii câine care latră la o căsuță decât cal care trage E mai ușor de a distruge bunul nume decât a făuri un caracter. Să critici ca fariseii poate oricine, dar nu oricine poate lucra stăruitor pentru a deveni un om superior. Câteva gânduri ale unor oameni mari ne vor înlesni mai mult înțelesul acestui adevăr sfânt, rostit de Mântuitorul. Gheote spune... Dacă fiecare ar mătura în fața casei lui, tot orașul ar fi măturat. Thomas de Kempis, dacă nu te poți face pe tine cum ai dori să fii, cum s-ar putea ca altul să fie pe placul tău? Marc Aureliu, dacă te supără greșeala cuiva, aduți aminte de greșelile tale asemănătoare pe care și tu le săvârșești. Iar un alt scritor spune... Cine cunoaște pe alții e învățat, cine se cunoaște pe sine însuși e luminat. Richard Vrumbrand spune, nu te îngriji ce fac alții și întreburile celor mari nu te amesteca. Ochiul să fie întâi îndreptat asupra ta și înainte de a mustra pe un prieten, mustătre pe tine însuți. Dragii mei, dacă vrem să ajungem la desăvârșire... Dacă vrem să fim fericiți, să nu ne mai ocupăm cu slăbiciunile altora, să nu mai privim paiul din ochiul aproapelui, ci să ne ocupăm de propriile noastre slăbiciuni, să privim cu mare băgare de seamă în ochii noștri cu ajutorul oglinzii cuvântului lui Dumnezeu și apoi să mergem la Domnul Isus și El ne va curăți de săvârșit. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 055 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Încheierea acestui program o marcăm prin citirea unei poezii, La ceasul pocăinței, o poezie care este foarte mult în ton cu cele ce am vorbit până acum, îndemnându-ne să ne cercetăm pe noi înșine asupra stării noastre păcătoase, să ne aducem înaintea Domnului și să luăm iertarea și curățirea de care avem nevoie. Așadar, dăm citire poeziei la ceasul pocăinței. La ceasul pocăinței mă cercetez în tot adâncul vieții mele și fără părtinire, să-mi aflu orice vine, orice păcat să-l scot, să-l osândesc, să-l lepăd, să-mi aflu liniștire. N-am otrăvit pe nimeni, dar buzele-mi de jar și ochii de dorințe n-au biruit ispite.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 Prea multă grijă celor ce le-am crezut de frunte. Și azi văd că nu-i nimic a de și nici nu sunt pe lumea asta păcate prea mărunte. Nu în orice timp blândețea smerită m-a însoțit. Iertarea și tăcerea n-au fost mereu senine. Adeseori în noapte nu m-am sculat grebit să chem din drum străinul să-l spătez la mine."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 iar cel mai greu e acela că le-am crezut mărunte. Răbdătoare dragostea este, Bunătate revarsă din ea iubește și iartă toate, Ea ne duce în viața veșnică. Urmăriți să aveți dragostea, Toate pieri în veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, Fără ea.